Її першого чоловіка звали Анатолій. Йому було 35, і він працював охоронцем у супермаркеті. Він був незадоволений тим, як іде його життя, і вільний час присвячував духовній практиці. Анатолій мріяв піти у Севадари, оселитися у сатсангу і повністю присвятити себе общині і богові.